a digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Jó estét kívánok! Ez itt a Postmodern című műsor antivírus kiadása, ahogy már az előzetes klipünkben elmondtuk. A különleges körülmények miatt mi is igazodtunk, és az eddigi jól megszokott Hyper stúdió helyett mindenki az otthonából jelentkezik be. Most például itt mellettem jobbra Bódi Zoltán. Jó estét kívánok, Zoli! Jó estét mindenkinek! És a képen alattam, de hát ez ugye egy eléggé furcsa, relatív hely meghatározás. Pintér Robert? Jó, estét jó estéteked is. Jó szurkolást. És akkor így meg tudunk beneteket nézni nagyban is, meg kicsiben is, meg együtt is láthatóak vagyunk. Igen, most beneteket kettőtöket látunk és van olyan nézet is, amikor egy ilyen virtuális asztaltársaság alakul ki. Jól ki is írtuk a képernyőre. Hát így tudunk most a következő hetekben, hónapokban műsort készíteni. Ugye nem leszünk ettől szomorúak fiúk. Igazából már, igazából már hozzászoktam az az igazság, hogy arról megy minden. Miért ne lenne ez a műsorral, ugye? Robesz? Én fejezetten örülök hogy látlak titeket, még hogyha ez egy, nem is egy ilyen igazi haszlatárság élménnyel, de, de az biztos, hogy sokkal jobb, mintha nem látnálak. Hát szóval így fogunk mi most a mai napon műsort készíteni, meg a következő időszakban, és lesznek az Asztalt Társaságból többen is. Egy, egyszerre csak hárman vagyunk láthatóak, hallhatóak, de ezt majd szépen kapcsolgatásokkal meg fogjuk oldani egymás között. Ahogy ilyenkor a Postmodern műsor szoktuk kezdeni, most is mutatunk az elején egy olyan felvételt, amit a Facebookon találtunk meg. A Kft. együttes jelentkezett be pár nappal ezelőtt, hogy az egyik legnagyobb slágerőket, az Afrika című dalt átdolgozták. pedig az aktuális helyzetnek megfelelően. Ez az antivírus változat. Ha meguntam, hogy elmegyek, majd utazás nélkül élem az életet. És most jön a kulcsmandat, figyeltek. Közben Márton András a dobos, ugye egy kelkáposztával susagot, ez Zolinak is tetszett, ugye? Ez szenzációs, igen. <gül> Elképestelkezettem a gondolkodóban, az eredeti dalban is, vajon ezek a hangok voltak -e, a kelkáposztai <gül> Hát a kelkáposztó, biztos nem. De egyébként van ott kotyogós is. Így van, sőt a sajtresszelővel is ad egy ritmus hangszert a Mátonandás, és utolérhetetlen ez a mosolygás közben, amit hozzáadnak, mert Bornai Tibor ugye a dal társzerzője kicsit komorarccal pengeti azt a furcsa hangszert. Mondjuk egy olyan pici hangszert hogy elég komolyan kell. Engedni, meg nagyon koncentrálni kell. Igen. Lemaradtunk közben arról a sorról a dalból, hogy megfejtette lárandás a vírus üzenetét. Megvolt tektek? Hogyha otthon maradsz, akkor nem szállok beléd. Ezt üzeni nekünk Igen. a vírus. Hát ilyen kis rövid változat ez, és kírják a végén, hogy a KFT népegészségügyi programjának keretében készült ez a dal dolgozás. Én azt is nagyon szívesen megnézném, hogyha valami verk videó lenne ebből az Afrika felvételből, hogy mit össze nevetgélhetnek ilyenkor, nem? Mit szóltok ez hogy, hogy, hogy készültek föl, hogy próbáltak erre a, erre a dalra? Márton András hány káposztát használt el például. Susoktatva, ugye? Igen. És mi lett utána a káposztába? Főztek belőle valamit? Egy Igen. De egyébként érdemes rákeresni erre a videóra, mert a Lárandásnak a feje is hihetetlen közben, hogy mit összevígyorog, és csillogtatja a szemét, miközben a fekete nőkre utal, hogy hát nem megyünk most oda. Én nagyon örültem ennek a dalnak, mert van benne valami. Nagyon pozitív kicsengés ennek a tényleg egészen tragikus helyzetnek a ellenére. Ez pontosan így van. Nagyon kellenek szerintem most a művészek, és annak ellenére, hogy nagyon nincsenek iriglésem méltó helyzetben. Ugye ők fellépésekből, koncertekből élnek, stúdióban zenét játszanak, összevesznek fel, és most ez mind-mind nincs. Mindenki otthon ül, bevétel, közönség szereplés nélkül, ami ugye az ő életük, és mégis erőt tudnak adni, hitet tudnak adni ebben a tényleg ember próbáló helyzetben, amiben az egész országunk van most. Úgyhogy az, a, a hátam mögött lévő érmeimből valamelyiket nagyon szívesen a, a ennek az együttesnek. Ezek egy futóérmek egyébként, Zoli? Igen, ezeket a Még arra hívnám fel a figyelmeteket az előbbi KFT klipből, hogy ők is ugyane, ugyanúgy rakták össze magukat ilyen képernyőkockákba, mint ahogy mi is. Igen. Tehát ugyanilyen virtuális együttes alakult. Úgyhogy én bevalom őszintén, hogy az, hogy antivírus műsor, azt innen vettem át, hiszen ők találták, hogy antivírus videót készítenek. De nálam Igen. még stílusos is, hiszen mi informatikával foglalkozunk. Így van. Nekem két dolog jutott erről még eszembe. Az egyik azok a fantasztikus erkély uh, uh, videók, amiket csinálnak az művészek. Nem tudom, azt az operaének és hallottátok, vagy láttam hogy -e? szerintem lenyűgöző, Illetve van egy bohémian repszodi átírás, a koronavírus repszodi, az mind a hat perc végig, és a fantasztikus szöveggel Érdemes azt is megnézni, szerintem az is izgalmas, érdekes. Lehet, hogy majd a következő műsorban visszatérünk rá. De mutatok még valamit. Az Index portálon újra használják a régen át, ugye mi még emlékszünk az iskola TV kifejezésre, és a múlt héten elindítottak egy iskola TV projektet a portálon. Sorra bemutatkoznak a középiskolás tanárok. Mutatunk egyet a Börgyek is magyar tanár urat Kovács Pétert. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Kovács Péter vagyok, a Budapesti Fazekas Általános Iskola és Gimnázium magyar tanára. A következő alkalmakon magyar nyelv és irodalomról lesz szó. Minden olyan témáról, amely érintheti az érettségizőket és minden érdeklődő Szó lesz például műelemzésről, hogyan írjunk meg egy eszét, a szóbeli érettségén előforduló, kötelező szerzőkről, és minden olyan témakörről, amely segítséget nyújthat az otthon tanulásban és a kialakult helyzetben. Tartsatok velünk! Szóval arról sokat hallunk, hogy a távoktatást a hirtelen rákényszerült az egész oktatási világ, nem csak Magyarországon, hanem gondolom az egész világban. De szerintetek van értelme annak, hogy egy portálon ilyen típusú anyagok megjelenjenek? Én azt hiszem, hogy minél több oktatóanyag van, minél több digitális, okostankönyv, videó, bármilyen, az oktatásban fel lehet használni, az csak jó azzal csak nyerhetünk, mi szülők és uh, a mi gyermekeink is, akik iskolába járnak, meg tulajdonképpen a pedagógus társadalom is, és uh, ez mindenképpen jó dolog, de azt feltétlenül hozzátenném, hogy uh, nehezen tudom elképzelni, hogy az órákat kiválthatják ezek a uh, televízióban, portálokon itt ott, uh, iskola iskolatelevíziós sorozat, a közmédiában is van nem csak az Indexen, de kiegészítő tananyagként mindenképpen hasznos. Tehát azt akarod ezzel mondani, hogy a kimaradó részeket valamikor egyszer be kell pótolni? Tehát valami pótlásnak kell történnie? Nem feltétlenül, nyilván a kimaradó részekre is ez nagyon jó, hanem mondjuk arra, hogy esetleg még otthoni munkát adjanak a gyerekeknek a tanárok. Hiszen a mindenkori tanárnak a feladata és az iskolának a feladata, hogy a tananyagot leadják, és a gyerekeknek az órán esélyük legyen a tananyagot megtanulni. Na most ezt nehezen tudom elképzelni, hogy nem maga az óra tartó iskola és az órátartó tartó tanár, Dolgozza ki a távoktatási tananyagot, és adja le, vagy ad feladatokat. Az viszont mindenképpen jó, hogy otthoni munkára, óra utáni aktivitásra, esetleg az órákat kiegészítő tartalomra, akár ezeket az interneten, vagy a televízióban menő műsorokat, iskola televíziós műsorokat lehessen használni. De, szóval nem, nem gondolom azt, hogy hogy ez helyettesítené az iskolai oktatást. Robelsz, ezzel egyetértesz? Egyáltalán látsz különbséget a portálos vagy televíziós hasonló iskola TV kezdeményezések között? Hát én belenéztem, ez ma az egyik műcsorokont, Kovács Péternek ment egyébként egy novella, novellák, novella elemzésre szóló előadása, és az volt az érdekes, hogy mutatta, hogy mennyien nézzük egyszerre, 234-en. Ugye ha van egy 300 főségfolyam valahol és éppen a fél évet indítjuk, hogy zárjuk, akkor nagyjából azért ennyibe beszoktak jönni. Tehát ugye nem mondanám, hogy az egész országból ez egy túl nagy nézettség lenne. Hát az olival egyet egyetértek abban, hogy ez alapvetően nem vált ki, hanem inkább PRR segít, vagy extra tartalmat tud adni. Illetve hát van itthon egy tanár. Mert rajtam kívül, mert feleségem angol tanít első tőle, hatodik általános iskolai osztályokban, van egy középiskolás, egy felső, meg egy alsótakozatos gyermekem, és hát azt látom, hogy különböző mértékben vannak megterhelve, de javarészt azért belegűzülnek ebbe a jelenlegi helyzetben, hogy mások feladatot kapnak, meg kell oldani ezeket a feladatokat határidőre, a tanár meg abban a hogy anyagokat, anyagokat keressen, meg, meg a kényszerszülhet a helyzet miatt. Valami fajta feladatot adjunk ki, ezeket visszaellenőrizze, és adminisztrálja azokban a rendszerekben, amik általában túl vannak terhelve. És emiatt szerintem nem nagyon ír rá arra, hogy ezeket akár élőben megnézze, vagy megkeresse és kiajálja a diákoknak, és a diákok se feltétlenül nézik. Egy haszna egészen biztosan viszont van. Belenéztem a matekban, és még belenéztem a történelembe is. Ugye a történelemben a 20. század történelmét egész jobból veszi az Index, és ez amúgy is a, a Érettségizőknek egy nagyon fontos terület, ezt nem szokták jól vagy, vagy időben tanítani, előtt. Tehát aki mondjuk a Kádár korszakot fogja húzni az érettségin, és volt szerencséje ezeket a videókat megnéz az egész biztosan összeteszi majd a két kezét, de volt. dolog. A digitális világ érdekes. És a következő pillanatokban a valóságban ténylegesen belépünk egy online oktatás helyszínére. Nézzük is, hogy mi történik egy online oktatás keretében. Önök hallanak engem? Akkor cseten írjanak. Oké, megpróbálom újraindítani az egészet. Mindjárt visszajövök. Ne. Ez ismerős. Bizony-bizony ismerős. Üdvözlök mindenkit. Bódizoltán Zoltán oktat éppen a szobájában, és majd mindjárt elmondja nekünk élőben is, hogy milyen órán vehetünk részt. Éppen a hallgatóival beszélget. És aki hallja a nevét, az nekem válaszoljon szóban, és akkor ebből is kiderül, hogy az illető itt van-e. Igen, itt mi csak az interakció elejét látjuk természetesen. Mi történik például Zoli akkor, amikor mindenki becsatlakozik a hallgatóid közül, névsorolvasást, tehát nyilván te akkor följegyzett, hogy ki van ott és ki nincs, és akkor ők mit látnak, mit hallanak? Azt találtam ki, hogy a névsorolvasást, most egy technikai próbá, próbával kötöm össze, tehát nem csak azért, és el is árulom, nem elsősorban azért szeretem a névsort felolvasni a csoportomnak, hogy ellenőrizzem, hogy ki van itt, meg ki nincs itt, hiszen úgy is látom a felületemen, hanem, hogy technikai próbát tartsak, hogy ők hallanak -e engem, és én hallok-e mindenkit? Van-e valahol kép- vagy hangprobléma? Ezek mind ki szoktak bukni, és akkor ezeket szépen meg tudjuk oldani. Volt olyan is, amikor az óra elején kiderült, hogy engem jól hallanak a hallgatóim, én viszont nem hallom őket, és akkor megint tenni kellett valami beállítást változtatni, vagy újraindítani a rendszert. Egy kis de, kérdezem tőled, mert fölmerült bennem, hogy mi van akkor, hogyha az online óráról valaki elkésik, tehát mondjuk 10 percet vagy 20 percet késik, hogy ilyankor becsatlakozhat vajon? Külön felhívta a figyelmünket az oktatási rektor, helyettesünk nálunk a Kodolány János Egyetemen, hogy ne vegyük ezt a helyzetet nagyon-nagyon szigorúan. Természetesen a hallgatóknak be kell járni az óráról online, de... Akármilyen élethelyzet lehet, ez most nem a normál hétköznapokra jellemző. Lehet otthon baleset, lehet technikai probléma, meg is betegedhet valami. Hirtelen adódhat valami, amit most kell elintézni, mert különben máshol nem lehet. Nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. A hallgatókat dokumentálni kell, jöjjenek be, és annyi online felületünk van nálunk a kodolányin, hogy, hogy, és olyan jól be van járatva ez a rendszer, hogy igazából jól nyomon tudják követni a hallgatóink akkor is az oktatást, hogyha éppen nem tudnak bent lenni. Márpedig most a hallgatóinknak elmondom, hogy történt egy ilyesmi a te praxisodban is, hogy elkésett egy hallgató, nem is egy egyszerű hallgató, van is egy filmfelvételünk róla, amint éppen megérkezik az online órándra, ez a bizonyos hallgató. Nézzük csak! Igen, Itt van. Igen. És, és négy lába van ennek a hallgatónak. És Te még nyávokat beengedtem. is egyet. Igen. Igen. Na jó, de hát nézd meg, Igen. milyen kivételezett helyzetben van ez a hallgató felugrik a Igen, tanár. Most képzeljétek el, így tartok órát, ez annyira jó. <gül> Áfony, áfonya a Sphinx macskám. <gül> azért nem gondoltad volna a pályád elején, hogy ilyen helyzet is lehet majd, szerintem, hogy a kényelmes dolgozószobádból tartasz szórát a cicával együtt. De... Annyira nem meglepőd nekem ez a helyzet. Tényleg a kódolányin annyira egyet, trenírozva vagyunk a távoktatásra, egyébként itt közben már látják az oktatást. És ki, hagyjuk Igen. is békén a tanár urat ö, oktatni, úgyhogy kimegyünk a, a folyosóra. És folytatjuk kéne a stúdióból, mondjad? De, de, de, de, de nálunk nagyon, nagyon be van járatva ez a rendszer. Egyszerűen évek óta használjuk már a távoktatásra a módul felületet, ami szerintem a legjobb távoktatási rendszer, mert annyira rugalmas, annyira sok oldalú, hogy gyakorlatilag mindent meg lehet vele oldani. A modulon keresztül adjuk a feladatokat, dokumentáljuk az órákat, tesszük ki a tantárgyi dokumentációt, oda töltünk fel segédanyagokat, teszteket is lehet készíteni, tehát akár ellenőrző feladatokat, linkeket, bármit. Ki van egészítve a módulrendszerünk egy e rendszerrel. Évek óta bejáratott módon használom ezt a rendszert, és nem is csak én, hanem az összes kollégám. Az e portfólióba az tulajdonképpen egy olyan felhőtárhely, ami minden hallgatónak külön dedikálva van, és én azoknak a hallgatóknak az e portfólióját tehát felhőtárhelyét látom, akik az én csoportomba regisztráltak, és oda fel lehet tölteni az oktatási anyagokat, ha feltöltötte akkor én, én le tudom tölteni, megnézni, ellenőrizni, írásban visszajelezni, és egyen is visszajelezni nekik, tehát ez a dolog már évek óta nagyon jól működik, Hát igen, mondod de. ezt, hogy ezeket az eszközöket régóta használjátok, de azért ezzel az elemi erővel, hogy csak ezt használva kell tanítani, ez azért egy új helyzet. Azért új helyzet, mert tényleg, főként a helyszín miatt. Azt gondolhatják a laikusok, hogy ugye milyen jó dolog a tanárok nem kell bemenni az iskolába és otthon, az egyetemre és otthonról tanított az íróasztal mellől. Persze van ebben valami kényelem, de egyébként némi izgalommal vártam én is az első órát. Annak ellenére mondom, ha használjuk ezt, ezeket a rendszereket már régóta. Mellesleg videóban is, tehát élő videó streamen is, és közvetítésben is látnak minket a, a hallgatóink, mert mi a Skype for Business változatot használjuk, ennek az összes funkciójával együtt, de szóval azért szokatlan a helyzet, mert a, az egyetemen megyek a szemináriumi terembe, vagy az előadóterembe, és beülök a kézbe. Van technikusunk minden teremben, számítógép, internet, projektor, videokamera, mikrofon, minden, ami kell. Beülök a kézbe, elindítom az órát, és tulajdonképpen semmit nem tapasztalok abból a technikai háttérből, ami mindig megy. Mert mondom, szinte minden óránkon van távogtatásos hallgató, és Skype-on bejelentkezik, de nekem mondom, a technikusaim mindent talán tesznek. Itt meg itthon magamnak kell megoldanom minden. Ez volt az átállás. Tehát igazából nem kellett új technikákat és technológiákat megtanulnunk, kipróbálnunk, mert ezeket már tényleg régóta használjuk, hanem azt kellett betreniroznunk, azt kellett tréningeznünk, hogy ha mindenki tudja telepíteni magának a Skype for business -t. el tudja indítani az online konzultációkat, amit a, megint a Moodle felületről kell elindítani, de szerencsére, még ezt is távoktatásban tanultuk, vagy trénégeztük, és próbáltuk le mindannyian. Mert a Moodle tényleg mindenki használja, és a modulben több online értekezletet is tartott az oktatási rektor helyettesünk arról, hogy ezeket az eszközöket hogyan, hogyan használjuk otthonról, mint, hogyan osszuk meg az asztalunkat például, vagy ha egy hallgatótól élőben szeretnénk valamilyen bemutatót kérni, akkor hogy adunk neki olyan jogot, hogy a többiek is őt előadói nézetben láthassák, tehát megosztassa a feladat a, a, a, éppen azt, amit, amit csinál. Mert esleg, szerintem a legizgalmasabb része ennek a dolognak az volt, ami most nekem is a feladatom ebben a fél évben, hogy szemináriumot, tehát gyakorlati munkát végezzünk itt távoktatásban, Tehát ki kell dolgozni a, a a tematikám kivol dolgozva, csak a módszertant át kellett tenni erre a távoktatási rendszerre, hogy együtt tudjunk dolgozni a hallgatókkal. De mondom, ezekkel a rendszerekkel ez nagyon, nagyon jól megoldható, hiszen amit én megosztom a gépemen, azt az ablakot, programot, vagy, vagy akár az asztalfelületet, vagy éppen az aktuális ablakot, azt a többiek is látják. És a hallgatóknak a módon keresztül, simán aktiválni tudom a feladatokat. Akár még mondjuk tesztet is lehet velük iratni, úgyhogy kidolgozom a tesztlinkjét, és a módulban akkor teszem láthatóvá a feladatot, amikor a zárta ideje elkezdődik, és akkor deaktiválom megint, tehát veszem láthatatlanná, amikor lejárt az idő. Az e pedig 024 ben 7 per 7 ben mindig nyitva van, tehát hogyha feladatot kérek, oda fel lehet tölteni, nincs olyan, hogy az e-mail postafiókomban elvész, vagy nem néztem meg, nem töltöttem le, vagy kinyomtatni, postázni. Ilyeneket nem csinálunk. Ott van minden helyben. Új világba léptünk be, és maradunk is ebben a világban, itt a műsorban is, meg a nagyvilágban is, még néhány hónapig egészen biztosan. A digitális világról érthetően Ez a Postmodel. Távogtatás az egyetemeken, az új világban, ebben az új vírusos helyzetben, és Pintén Robert azt a témát javasolta nekünk, hogy foglalkozunk ezzel, egy kicsit átfogóbb képet is adjunk arról, hogy mi a helyzet a magyar felsőoktatásban a távoktatás szempontjából. Ugyanilyen elektronikus eszközökre kell gondolnunk, ugye, mint amit Bódi Zoltántól is láttunk az előbb. Igen, hát nincsen igazándiból nagy titok, ugyanazok az eszközök érhetőek el mindenki számára, amiket az Oli mondott. Viszont, ha egyel hátrébb lépünk, szerintem érdemes megnézni, hogy mi az a három lehetőség, ami ma a tanároknak rendelkezésre áll, hogy távoktatást végezzenek. Ez a három dolog részben egymás répő, részben egymás mellett található. Az első szint, az gyakorlatilag egy nagyon egyszerű megoldás, a tanár feladatokat ad ki, Egyéni haladást kér a diáktól, megmondja, hogy tankönyve mit olvasson, nem, munkafizetben mit oldjon meg, milyen videót nézzen meg esetleg az interneten, és ezeket a feladatokat küldjenek ki vissza. Ezek az a nagyon nagy probléma, hogy iszonyatos mértékben leterheli a tanárt, mert ő, a, ő van a középpontjában ennek a kommunikációnak. Nincs párban, például egy nyelvórán, ugye párban dolgoznak sokszor a diákok, akár egymás feladatét tudják javítani, vagy a házi feladatot úgy javítják ki, hogy a tanár mondja, hogy mi a megoldás, a diák javítja pirossal, gyorsan körbeszalad és látja. Itt viszont a tanárnak kell gyakorlatilag mindent megtalálnia, kitalálnia, hogy menjenek előre, visszakapja a feladatokat, nem biztos, hogy a feladatokat mindenki oda, oda küldi, ahova, ahova egyébként elvárható, valaki a Krétában rakja fel, valaki a Google Classroom-ba, valaki e-mailbe küldi el, valaki a küldi el, valaki berakja egy Facebook csoportba, valaki Messengeren küldi el, tehát már megbolondul. És a jól sejtem ez a jellemző, most Robesz? Nem feltétlenül, ez az első szint. Ettől egy fokkal összetettebb, vagy bonyolultabb, és tőlük is ezt kérdezték tulajdonképpen a corvinus hogy a háromból melyiket szeretnék. A második az a videós oktatás, aminek ugye van egy streaming része, ami azt jelenti, hogy élőben oktat a tanár. Tehát az óra idejében, amikor az óra egyébként lenne, akkor úgy csinálja, mint a Zoli, hogy megtartja magát az órát videóban, látják a képernyőjét, látják azt a prezentációt esetleg, amit a tudnak kérdezni, tehát van egy interakció. És a harmadik szint, ami szerintem ma így simán helyből megugorhatatlan, amikor olyasmit csinálunk, mint amit a Salman Kahn csinál, vagyis ott csinálunk egy, egy, egy tananyagot, amiben a diák akár saját tempójában saját maga tud haladni, ezt egy interaktív tankönyvként képzeljük el, be vannak fűzve a videók, be vannak fűzve a szövegek, van benne szószedelt definíciók, be vannak fűzve a tesztek, ezeket az automatikusan kiavítja a rendszer, és a tanárnak tulajdonképpen egy szerepbe kell csak lennie. És ezzel az a probléma, hogy ez lenne talán a, a leghatékonyabb, viszont ez azt jelenti, hogy körülbelül fél-egy évet kellene arra megfelelő módszertáli felkészültséggel rászánni, hogy a tanárok ilyen a tananyagot össze tudjanak rakni. Ö, ugye jó hír az az, hogy ugye a, a ellentétben a felső a legtöbb kúzus az, az tulajdonképpen egyéni, vagy a tanár dönti el, hogy hogyan rakja össze, persze akkreditált, azért a közép-meg az alapfokú oktatásban tulajdonképpen uh, van egy nemzeti alaptanterv, tehát annak megfelelően lehetne ilyen a gyártani, de ezek nincsenek itt, és a cilindervől nehéz őket húzni. Ezért a tanárok arra kényszerülnek, hogy abból főznek, ami van, miközben ugye a, mind a diákoknak, mind a tanároknak eltérő a digitális írástudása, a felkészültsége, az eszközökkel való ellátottsága, az internet kapcsolata. Tehát, hogy egy, egy, egy teljesen uh, szétfele tartó világot kellene egybe uh, fűzni, és amiatt ez egy nagyon nehéz, konkrítusos helyzet. A tanár szenved attól, hogy a diák nem úgy küldi, nem küldi, nem látja, stb. A szülő meg a diák megküzd meg azon, hogy, hogy most megint kapott valamit, nem érti, hova kell hogy hogyan, mire gondolhatott a tanár, nincs interakció, nem tudnak egymástól kérdezni, és ez egy nagyon sok frusztrációval járó helyzet, amit nagyon nehéz egyébként kezelni. Jó is, hogy említetted az előbb a digitális írástudást, mert ugye pont az egyik hatalmas előnye, hogy lehet segítőanyagokat készíteni, és a már említett Moodle rendszerből van nekünk egy ilyen bemutatóanyagunk, amiben éppen a diákok magyarázzák el a Moodle használatát. Korábban látjuk azt, hogy itt az egyes fél éveinket tudjuk megtekinteni, tehát főleg korábbi fél éveket, aki Igen, milyen... itt amit látunk, az gyakorlatilag a Corvinus Egyetemen, hogyan vezetik be az új hallgatókat a Moodle-rendszerbe, ugye a Moodle ezt minden esetben használjuk, akkor is, hogy jelen távoktatásról van szó. Jelni, itt a természetesen nálunk is pontosan így van ez. Itt az adott fél év. Így van, tehát, hogy beaktiváljuk a kurzust a fél év elén, és ide töltjük fel azokat, amiket az órán leadunk, prezentációkat, egyebeket ide rakjuk fel a teszteket, a heti beadandó dolgokat, de ez általában egy úgynevezett blended learning-ben használt eszköz, vagyis, hogy a módölt, azt a azt a, a személyes oktatás mellett használjuk, tehát egy kevert rendszer, ahol az online és az offline oktatás az együtt van. Most ugye szintén használjuk a módot, de ez nálunk a Microsoft Teams-et ki, ott vannak uh, tulajdonképpen csoportok, minden órának egy csoportot, tudunk interaktív uh, videókat akár előre föltölteni, akár streamingben, tehát élőben tanítani. Én tartottam tegnap meg tegnap előtt is órát. Azért jobban szeretem a csillagó tekinteteket, vagy azt, amikor látom, hogy el van bújva valaki a gépében, mint hogy ülök itt a a kis hálószobában a legcsendesebb része a lakásnak, és, és, és próbálok a nagyon intenzíven és, és érdekes módon előadni a monitoromnak, ahol nem hallok szinte semmilyen visszajelzést. Ez a kis demo videó is a Microsoft teams szet mutatja be, hogy hogyan lehet megszervezni különböző csoportokat a rendszeren belül. És kis mini nyomozásunkból kiderült, ez nagyjából ugyanaz a rendszer, amit már Bódizoltán is említett, a Skype for Business-re épülő újabb fejlesztés. És ha jól értem, akkor a világon számos más oktatási rendszerben használják. Igen, ugye ez alapvetően ez egy bizniszre, üzletre kitalált tehát ez tulajdonképpen egy kollaborációs együttdolbozásra kitalált tehát nem oktatást találták ki, de oktatásra is alkalmas. Igen. Ami azt jelenti, hogy mindenhol és a világon nagyon sok helyen tulajdonképpen Microsoft termékeket használnak, előfizet akár a minisztérium vagy az állom közösen. Tehát ez, a, ez az eszköz, ez mindenkinek rendelkezésre áll és használhatja. Úgy egy alternatív eszköző eszköpös a Google Classroom, ami, hogyha beléptek egy sima Google fiúkba, és sőt, fölmentek jobbra a kis pucyborékon, ott van 9 pont, és lenyitjátok akkor ott a naptár, meg az egyéb dolgok mellett a Google Classroom-ot is meg fogjátok találni. E, nagyon sokan azt használják, nálunk például a gyerekek Google classroom ban dolgoznak, mindegy, a lényeg az, hogy egy olyan terület legyen, ahol egy helyen összegyűjtve jó menedzselt módon, átlátható módon e, nem számaszét, e, ahol lehet kommunikálni, lehet videót indítani, látom a feladataimat, be tudom adni, e, jó menedzselhető. E, és ez e, ugye a mi egyetemünk esetében ez a Microsoft Teams tett és azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy amit Robesz is emlegetett, hogy a tanár ne volonduljon meg az óra adminisztrálásával, hogy egy olyan felületet is létre kell hozni, ahol a hallgatók, a, amit elkészítenek otthoni vagy akár órai munkát, egy helyre töltsék fel, és ahogy mondtad, ne a az e-mail postafiókban, meg a messengerem, meg ide-oda, amodal küldözgessék el, hanem egy helyen lehessen mindent adminisztrálni, és vissza is jelezni. Ezt mondom, nálunk egy e-portfólióval oldottuk meg, amit szerintem, ha, ha nem léptek még meg a, a többi felsoktatási intézmények, mindenféleképpen meg kell oldani, és a köznevelésben is, a köznevelési intézményekben is, mert ez egy rettenetesen fontos eleme. A távoktatásnak. Igen, hát azt kell látni, hogy alapvetően a távoktatásnak az a kihívás, hogy valami az oktatás többnyire megadott időablakban, szinkron módon történik, mondjuk a tanár és a diák egyszerre fizikailag egy helyen van. A távoktatásban ezt el kell felejteni. 7-24-ben elérhető a tanár, a szinkron kommunikáció nem csak szinkron folyik, és ez egyszerűen a tanár ez? marad. A, az, hogy a szinkron kommunikáció, amit most csinálunk, tehát hogy egyszerre egy időben kommunikálunk egymással, ez olyan, mint egy óra. Viszont az aszinkron, amikor én kommunikálok valamit, felteszek egy videót, te visszajelzel rá, írsz rá valamit, csetelgetünk, egy kicsit küldesz egy e-mailt, én nekem nem muszáj rögtön akkor arra rögt reagálni. Úgyhogy a mostani oktatás, a távoktatás, ez gyakorlatilag ebbe az aszinkron világba csúszik. Hát ezért bolondulnak meg a tanárok, mert ők hozzászoktak ahhoz, hogy rendelkezésre állnak, de hogyha hetente 3x45 perces órám van, egyszer 90 perces előadáson, még egy szemináriumon van, akkor ott el hogy vagyok, oda tudok figyelni, teljes erőmmel, de abban a pillanatban, hogy, hogy én 724-ben vagyok, akkor az összes kurzusom, az összes diákom egy térbe kerül be, kiszámoltuk a feleségemnek, gyakorlatilag ez 220 kontaktust jelent hetente, tehát ha egy minden diákkal egyszer kontaktál, vagy nem átlagban két és fél, kontaktál, amennyi órája van, akkor ez 220 feladatot jelent. 220 kiadott valamit jelent, tehát ez gyakorlatilag, és miközben adminisztrális, meg nyilván a saját gyerekeinket is kell napközben figyelni. Tehát ez azt jelenti, hogy ő most napi 10-12 órákat dolgozik, három hete is kezd belefáradni. A postmodem hallgatói nézői két komoly oktatási szakembert hallottak az elmúlt percekben. Robeszér és Zoli, köszönöm szépen a részvételekteket, és itt a műsorban még maradunk továbbra is egy kicsit az oktatás témájánál. A digitális világ érdekes. Foglalkozunk a tanárokkal és tanítókkal, meg a szülőkkel persze. Itt van velünk a Skype vonalban hajnak, a Digitális Szülőprogram munkatársa, illetve a az NLC ügyvezetője is velünk van, majd te is hozzászólhatsz a témához természetesen Imre. És akkor kezdjük onnan a beszélgetést hajni, hogy azt mesélted nekem, hogy létrehoztatok egy olyan csoportot, ahol nagyon hamar, tényleg egy-két nap alatt több tízezer résztvevő lett pedagógusok, tanárok vagy szülők is. Igen, március 12-én, tehát az iskolák bezárását hirdető miniszterelnöki bejelentés előtti napon hoztam létre én ezt a csoportot. Az, volt, az a címe, hogy online otthonoktatás. És ott volt a célom vele, hogy a szülőknek és a pedagógusoknak, illetve a gyerekeknek természetesen egy olyan csoportot alakítsak, ahol a digitális eszköztárunkat tudjuk bővíteni, a digitális oktatásról, tanulásról tudunk beszélgetni, és ebben kérhetjük egymás segítségét. Pedagógusokkal foglalkozom, oktatási területen dolgozom, ezért néhány pedagógusok által látogatott csoportban megosztottam, és örültem is neki, hogy másnap reggelre 2000 lettünk, és ez egy nagyon kellemes érzés volt, hogy egy ilyen működő csoportot sikerült alap, alapítanom. Renget, voltak bennem már ötletek is, és szépen gyarapodtak benne a témák. Aztán, amikor este bejelentette a miniszterelnök a koronavírus járvány miatti iskolabezárást, akkor ömleni kezdtek az emberek, rengetegen jelentkeztek, és pár napig ez így is ment, és körülbelül 60-70 ezerre fölnőtt a száma. Hogy kiköttek ebben a nagy rohamban, ott nem tudtuk egyenként ugye a kérdésekre válaszoltatni, engedélyezni a belépést, tehát akkor sokan beléptek, most azért meg átnéztük a csoportot és pedagógusok, szülők és szakemberek vannak benne leginkább. Digitális eszközöket említettél, Hajni. Ezek milyen típusú digitális eszközök? Olyanok, amivel mondjuk egy órát lehet közvetíteni, vagy valamilyen előadást rögzíteni és továbbítani a gyerekeknek? Vagy miről van szó? Hogy képzeljük el? Hát ugye, hogy mire egyszer csak elsőtől 12. osztályig mindenkinek szüksége lett a digitális osztályteremre, ezért nagyon sok ilyen megoldás került be ebbe a csoportba, tehát a digitális tantermek, a Google, a Microsoft és egyéb eszközök, amiket korábban csak a gémerek használtak, az online kommunikációs eszközök bekerültek, és rengeteg pedagógiai módszertani eszköz, ami a pedagógia különböző céljaira használható, tehát esetleg egy játékos eszköz, egy quiz, egy feladat, megoldó eszköz, vagy valami vizualizációs eszköz. Ezek Ez mind regeteg... online eszközök, ugye? Tehát az interneten elérhetőek. Ha, igen, és, és rengeteg kurzus került bele, ingyenes tanfolyamok, ingyenes letölthető tananyagok, vagy tehát nagyon sokan tettek hozzá a saját ö, felajánlásaikból is ehhez ö, karitatív céllal ö, és mi és a tapasztalatod, persze... hogy mekkora a tanástalanság a, a tanítókért a tanárok körében, vagy valamekkora gyakorlatuk, rutinjuk már van az eszközök használatában? Hát eleinte, eleinte nagy volt a tanástalanság, most már ugye a harmadik hete zajlik a digitális oktatás, tehát most már nagyon már szinte minden iskola, minden osztály kitalálta a saját digitális megoldásait. Persze ezek nem egységesek, és, és azért számtalan kihívást rejtenek, voltak iskolánként egy-egy lelkes pedagógus, vagy egy szülő, vagy egy IKT-ban jártasabb, olyan is volt, ahol a hetedikes gyerekek, akik mondjuk gamerként használtak egy eszközt, amivel megosztották egymással a képernyőjüket, és, és együtt játszottak, tehát egy ilyen online kollaborációs eszköz volt, és ezzel megtanították a tanítónéniüknek, és akkor attól kezdve ők lettek az osztálynak a digitális menedzserei. Tehát nagyon sokféle megoldás van kiadott az oktatási hivatal is egy iránymutatást, illetve hát egymást tanították, ez a, ez a learning by doing működött itt, hát mindenki csinálás közben, tehát a megoldás keresése közben találta meg a, az eszközöket. És, És amíg... közismert emberek is mellétek álltak. Egy példát mondtál nekem, hogy Szabó Sipos Barnabás színművész is csatlakozott ehhez a csapathoz. Közé is tette egy videófelvételt magáról, belenézünk pár másodperc erejéig, mert egyébként a teljes felvétel vagy 8 perc hosszúságú, azt nem fogjuk meghallgatni. Úgyhogy Szabósipos Barnabás. Talán ismeretes, hogy a hivatalos foglalkozásom színművész. Tehát közszereplő vagyok de az kevésbé ismeretes, hogy apa is vagyok, családfő is vagyok. Egy olyan családfő, olyan szülő, aki most ugyanabban a helyzetben van, mint bármelyikünk, akik szembenézünk mindazzal, amit az elmúlt hetek, hónapok változásai eredményeztek az életünkben. Hát igen, amit a színművész úr mond, abból az is látszik, hogy a szülők is egy kicsit félig meddig tanárá válnak, át kell venniük ezt a szerepkört, ugye? Ezt te is tapasztalod, Hajni? Sajtbőrötön? Igen, nem? hát mivel otthon vannak most a gyerekek, és az iskolai feladatokat otthon kell megoldaniuk, viszont nem minden gyerek képes az önszabályozott, belülről motivált tanulásra, hiszen az egész késő életkorban, illetve nagyon erős motiváció mellett jön létre. Ezért most itt a szülőkre van terhelve ez a feladat, hogy a, a a tanulási környezetet és a, a tanulási rendet e, létrehozzák, illetve a számonkérést, a feladatok elvégzésének a sorrendjét e, megcsinálják. Jó esetben nem csend szó számonkérésről, hiszen ez most szerintem nem értelmezhető. Most, most fenn kell tartani a, a, a tanulási folyamatot, de a lehetőleg. E, Kevesebb stressz faktorral, én úgy gondolom, de most ezben nem menjünk bele. Szabosült Barnabás abban segített minket, mint ahogy ő be is, el is mondta, hogy ő egy édesapa, hogy, hogy elmondta a saját gondolatait erről, egy együttérző, támogató gondolatsort fogalmazott meg hogy ő szülőként hogy érzi magát, és hogy többi szülő is nyugodtan fogalmazza meg a gondolatait. Segítsük egymást azzal, hogy, hogy együtt vagyunk ebben a helyzetben, megosztjuk egymással az eszköztárunkat, megosztjuk egymással a, a megoldásainkat, és ha egy kihívással találkozunk, akkor, akkor arra együtt keressük a megoldást, hisz közösen a legnagyobb teher is könnyebbé válik. Kuruc a piackutatás világából lát rá ezekre a mostani fejleményekre. Te mit érzékelsz ezekből az oktatás világában lezajló változásokról? Ugye amikor mi jártunk az egyetemi főiskolai kurzusokra, akkor még sokkal alacsonyabb szintű volt a távoktatási szisztémák használata. A középiskolában pláne nem volt ilyesmi. Neked a te környezetedben van ilyen család, ahol a gyerekkel ilyen módon kellene foglalkozni, vagy, vagy a közeledben látsz ilyet? Hát a, például a Hugom családjában egészen biztosan ez előkerül. Én azt gondolom, hogy van olyan gyerek, aki ezt élvezi, van, aki kevésbé élvezi. Én alapvetően egy ilyen optimista, szemületű ember vagyok, én mindenben próbálom a pozitívat látni. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván ez egy nehéz helyzet a családoknak is, bizonyos szempontból a gyerekeknek, a tanároknak különösen, ez egy kicsit egy lehetőség is, hogy a digitális eszközök, a digitális tananyagok, most kényszer szülte megoldásként jobban megjelenjenek az életükben, tehát mint ahogy a, a, szerintem sok más területen is, így az oktatásban is, talán a, a digitalizációt ez, ez így elő tudja segíteni, de tény is való, hogy ez egy teljesen új helyzet nagyon sokaknak. Egyébként mi kutatóként éppen most végzünk olyan kutatásokat, amelyek próbálják ezt megvizsgálni, hogy az emberek általában véve, hogy érik meg ezt a helyzetet, belélt nyilván a, a kisgyerekes családok az oktat kapcsolatos kihívásokat is. Úgyhogy még egészen pontos eredményeket nem tudok mondani, annyit csupán amennyit tényleg a közvetlen környezetemben látok. Akkor arra majd mindenképpen vissza fogunk térni arra a kutatásra, és gondolom, hogy hajnéékat is fogja érdekelni ennek a, az eredménye. Szerinted, Hajni, hogyha egy lezárul ez a vírus vészhelyzettel kapcsolatos egész dráma, Magyarországon is, meg az egész világban, akkor, akkor ez a változás az oktatás világában megmarad ezen a szinten, tehát itt most egy ilyen maradandó változás következett be, vagy majd mégis visszaszivárognak a hagyományos megoldások? Én biztos vagyok benne, hogy ez, ez már nem lehet ezt a szellemet visszadugni a palacba, hiszen most már kiszabadult, most, most először a, a nehézség van benne, hogy meg kell tanulnunk valamit a konfortzónán túl, ugye a tanulási zónában vagyunk, ez, ez, ez, ez sokaknak nehézséget okoz, de meg fogják ugrani, már meg is ugrották nagyon sokan, és, és innen kezdve most már a kreativitást átveheti a szerepet, a, a rendezettség, most már kijött az adatvédelmi irányelv, egy útmutatást, tehát, hogy a, a, a szabályozottság a keletrendszerek megalakulnak, meg akkor ez sokkal könnyebb lesz. Nekünk megszülőknek, hogy maradjak a digitális szülő témánál, hogy azért hoztuk létre ezt a külön csoportot, hogy, mert a digitális szülőség az nem csak az oktatásról szól. Az arról szól, hogy hogyan tudjuk online tartani a kapcsolatot, hogyan tudjuk olyan eszközöket használni, amivel megrövidítjük a, a ügy, ügyintézéseket, és azt a megrövidített időt uh, tudjuk sokat inkább a családunkkal tölteni, a a legkellemesebb, a fizikai együttléttel, illetve az emberi kapcsolatokkal. Hogyan tudunk uh, online eszközökkel hatékonyabbá tenni egy, egy, egy, egy munkát, hogyan tudunk uh, segítséget kérni, kommunikálni, érzéseket kifejezni, uh, kultúrálódni. Tehát most, most szinte majdnem minden uh, feladatunkat át kellett tennünk a vírus miatt az online térbe, de ezeket meg fogjuk tudni őrizni eszköztárként, és a normál kerékvágásban eszközöket választunk a különböző tevékenységeinkhez, de sokkal szélesebb eszköztárunk lesz, illetve hogy ugye az online világ egy, egy változást is okozhat, egy gondolkodás változást, hisz kinyílik a világ, egy globális világot látunk, sokkal több emberrel tudunk párbeszédet folytatni, Látjuk a gondolatainkat leírva, sokkal több embernek a gondolatát látjuk írásban, tehát úgymond kimerevitve, mint amikor csak beszélgetünk valakivel, és átfut egy gondolat, vagy elhangzik egy, -egy mondat. Úgyhogy ez, hogyha bátran és nyílt nyíl szívvel állunk ebben a dologban, akkor, akkor ezen nagyon sok tanulási lehetőséget ad, és nem beszélve arról, hogy most egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy kapcsolódhassunk a gyerekeinkhez. Akik eddig is az online térben voltak, nagyon felfedessék magukat, belakták maguknak, de mi szülők, a, a, a mi generációnk, a munka és az egyéb leterhátség miatt nem tudtunk annyit ö, tör, törődni velük. Most a kényszerű összezártság ez azt is hozza, hogy jobban rálátunk a gyerekek online világára, jobban tudunk velük beszélgetni, ezt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudunk velük beszélgetni, hogyan tudunk kapcsolódni hozzájuk, mit tudunk tőlük tanulni, hisz a gyerekektől nagyon sokat lehet tanulni, nagyon sok mindent tudnak átadni nekünk, gondolkodásmódot, attitűdöt, érzékleteket, és, és szerintem egy ilyen lelassult, kinyitott szívű, elcsendesedő világban, hogyha ebben tudunk együtt lenni, és az online eszközökkel segítjük az életünket, és ebben tudatosan vagyunk benne, és ehhez ehhez mi mindent megadunk a Digitális Szülő projektben, akkor ez egy jó irányba való fejlődést segíthet. A digitális világról érthetően Ez a Postmodem. Az online piackutatás területe is változik, nem csak az oktatás. És ugye évek óta a Kuruc a mi szakértőnk a műsorban, aki ezzel a területtel foglalkozik, és Imre már nekem régóta mondtad, hogy hát azért az internetvilága olyan erőteljesen átalakítja a ti szakmátok területét is, hát hogy más nem mondjunk, pont a ti cégetek kifejezetten az internetes kutatásra épül. Ti akkor nem is tudtok már tovább lépni ebben, vagy pedig van egy csomó olyan új Eszköz a piackutatás világában, ami a digitális eszközökkel összefüggés és újdonság? Hát először is ahogy általában minden iparágat, a piackutatás is nyilván nagyon érinti ez a mostani helyzet. Leginkább egyébként nem is, ugye mondtad, hogy online piackutatás, úgy általában a piackutatás. Ja. Tehát nyilván a piackutatásnak egy nagyon sok, tekint... a piackutatás nagyon sok tekintetben személyes kapcsolaton alapul, akár még a személyes lekérdezésekre, ha gondolunk, de a kvalitatív típusú kutatások, tehát mondjuk fókuszcsoportos kutatások, mi interjúk, azok nagyon sokszor, sőt általában személyes kontakt Igényelnek. Ez egészen biztosan ebben a helyzetben nem tud működni, és, és itt jön be tulajdonképpen az, hogy az online bizonyos szempontból át tud venni feladatokat, illetve bizonyos módszerek át tudnak jönni az online térbe. Ez különösen a kvalitatív, az előbb említett kvalitatív kutatásoknál szembetűnő, ugye még a, a, általában a kérdőves kutatásokban azért az online megkérdezések azok már Magyarországon is elég általánosak, tehát nagyon sok kutatást végeznek úgy általában a piaszkutatáson belül online. Ezek a kvalitatív típusúak, tehát amikor néhány ember csoportban beszélget egymással, vagy face-to-face -face interjúkat készítenek a kutatók interjúalanyokkal ezek általában még személyesen történnek, és itt még az online nem nagyon tudott teret nyerni. Ebben egészen biztosan várható egy változás. Túl azon egyébként, hogy érzékelhető az is, hogy bizonyos kutatási projekteket elhalasztanak, vagy akár törölnek is, Miatt az új helyzet miatt, viszont megjelennek bizonyos projektekben olyan lehetőségek, hogy azt mondják, hogy most akkor bár személyesen akartuk végezni, fókuszcsoportot akartunk készíteni, megpróbáljuk ezt valamilyen online módszerrel, és ezt tapasztalhatjuk. Úgyhogy a, ahogy talán mondjuk az oktatásban is láthatjuk, hogy, hogy bizonyos szempontból egy. egy pozitívuma ennek a helyzetnek, hogy a digitális eszközök e, térnyerése az most talán gyorsabbá válik. E, ez ugyanez igaz az online, főleg az e, a piaszkutatásban, főleg a kvalitatív piaszkutatásban, ahol ki tudják váltani online eszközök, például a, a személyes csoportos beszélgetéseket. Nagyon vicces, hogy pont ma reggel érkezett tőletek az NLC piackutatótól egy sajtóközlemény. Abban találtam egy képet, azt meg is mutatjuk most mindjárt, ami egyébként egy kicsit vicces formában mutatja be, hogy milyen az online piackutatás. A kutatót ott látjuk az asztalnál ülve, hát egy ilyen alsónadrágban, ugye? Jól érzékeltem, vagy jól értelmeztem. Miközben felül pedig úgy, mintha egy híradós lenne szépen felöltözve üzleti ruházatba, és valakivel végzi a kutatást. Igen, ez egy, ez egy online mélyinterjús helyzet. Ugye itt Tényeképpen ez, a, ez az infografika valóban egy picit vicces formában. Még az is lehet, hogy én is alsónadrágban ülök itt, nem tudhatjuk. <gül> <gül> Tehát, hogy mint ahogy a híradósokról is köztudott, Igen. hogy természetesen alsónadrágban ülnek, csak felül van öltöny és, és nyakkendő rajtuk. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez az infografika ugye azt próbálja bemutatni, hogy egy ilyen mély szituáció hogyan jelenhet meg az online térben, és három lehetőség van erre. Ugye, ahogy ki is hangsúlyozza, van egy chat alapú, amikor írásban kommunikálnak egymással a felek, lehet ez egy videós, amilyen ugye hasonló ahhoz, ahogy most mi beszélgetünk egymással, illetve lehet egy voice, amikor csak a hang átvitel történik meg, és nincsen kép. Talán a mi interjút azt könnyebb is így elképzelni, hogy valóban ezen a három módszer, módszerrel lehetséges. Készült egyébként olyan infografikán, is, ami pedig a, a fókuszcsoportokat mutatta be, hogy milyen módon vihetők át az online térbe. Ott is alapvetően ezek a lehetőségek vannak. A cset alapú, a, csak a hang átvitellel, illetve a hang és kép el történő. Nekünk egyébként az NRC-nél e, inkább a csetalapúban van e, komoly tapasztalatunk. E, korábban is voltak ilyen jellegű kutatásaink, most meg valóban ebben az elmúlt pár hétben ez megerősödött. Tehát illettek e, olyan projektek, amiket átvittek ilyen alapú beszélgetésre, illetve valószínűleg lesznek a jövőben is ilyenek. Nekünk van erre egy saját platformunk, szoftverünk, ami a e, chat alapon működik, és mi ezért is szeretjük ezt használni, meg én azt gondolom egyébként, hogy még egy mély interjús helyzetben nagyon jól tud működni, sőt, azt gondolom, hogy akár a legjobban azt tud működni, hogyha látják egymást a felek, és így beszélgetnek kamerán keresztül, azért amikor 6-8 vagy akár 10 ember van egy csoportban, ez már talán nehézséget tud jelenteni, talán sok embernek van tapasztalatában egy ilyen konferencia hívás, videós hívás azért nem mindig zökkenőmentes, meg nem mindig komfortos. Mi azt tapasztaljuk, hogy ott ebben az esetben például a csetes beszélgetés, az viszont tökéletesen működik, az emberek nagyon szívesen ilogatnak. Mi Lehet, hogy nem olyan terjengősen, mint ahogy szóban beszélnének, viszont mindenki szóhoz jut, mindenki el tudja mondani az adott kérdésre a válaszát, és, és úgy, úgy tűnik, hogy nagyon szívesen beszélgetnek akár másfél két órán keresztül is ilyen cset felületen. Az eh, oktatás csoportban. kapcsán. Az oktatás kapcsán nekem eszembe jutott az, hogy vajon ti piackutatási szakemberek saját magatokat hogyan képzitek, és ez annak kapcsán is eszembe jutott, hogy én itt délután ugye annak aprópóján, hogy egymással is üzenetet váltottunk, én keresgéltem a Youtube-on olyan felvételeket, amik a piackutatással foglalkoznak, és találtam is egyet, azt mindjárt meg is mutatjuk ezeket a képsorokat, ö, egy, a világban valahol található cégeteknek a ö, felvételei, ö, ami Hát ábrázolja ezeket, hogy hogyan lehet egy adatsort megjeleníteni. Magatokat hogyan képzitek? Hogyan juttok hozzá új módszertani információkhoz? Ugyanígy szörföltök a neten, mint én? Természetesen. Tehát ugye egyrészt mondtam, hogy, hogy maga ez a Hát a szerkesztő az online kérdőszerkesztő szoftverünk is egy saját fejlesztés, illetve ez a bizonyos online kvalitatív szoftver, ami ezt a csetes felületet is tartalmaz, illetve egyéb más megoldásokat is lehet, módszertanokat is lehet vele végezni. Ez ugye egy saját fejlesztésű szoftver, és már magánál a fejlesztésnél is természetesen azért összegyűjtöttük azokat a, a akár külföldi, főleg külföldi példákat, hogy, hogy miket tudnak ezek, a, ezek az alkalmazások. Milyen típusú megoldásokat érdemes belerakni, legyen szó játékokról. A kvalitatív kutatásokban nagyon sokszor alkalmazunk különböző projektív technikákat, játékokat. Ez az online térben remekül meg lehet jeleníteni. Gondolok itt egy egyszerű szavazásra, vagy akár képeknek az elhelyezésére, kollázsok készítésére. Ezek online nagyon gyorsan és jól működnek. Nyilván ezeket, hogy milyen technikákat szoktak alkalmazni az ilyen online kutatásokban, azt természetesen mi is összegyűjtjük, és aztán. Ez alapján alakítottuk ki a szoftvert, amit pedig a szoftvert tud, azt pedig értelemszerűen mi is beépítjük a, a, az eszköztárunkba, hiszen azért alakítottuk így a szoftvert, hogy aztán mi is használni tudjuk. Úgyhogy természetesen tanulunk mi is folyamatosan ráadásul. Ez az online kvalitatív kutatás, ahogy mondtam, és ilyen szempontból most ez egy fejlődési lehetőség, hogy itt kicsit rákényszerül mindenki arra, hogy a kvalitatív kutatásokat az online térben végezze. Ez nem csak Magyarországon, hanem még külföldön és ha nem is gyerekcipő, Ben jár, de mondjuk a, a kérdőíves kutatásokhoz képest sokkal kevésbé jellemző, hogy online térben ilyen típusú kutatásokat végeznek, egészen biztosan itt most, itt most egy ilyen ugrásszerű növekedés lesz ezen a területen, és ez egyfajta újabb tanulási lehetőség, mert a tapasztalat szerintem a legjobb tanulás, ezt mi is folyamatosan látjuk. tehát lehet, lehet, lehet nézni igen ilyen videókat, és, és beépíteni az eszköztárunkba, de igazából az a komoly tanulás amikor az ember ilyen csoportokat, ilyen kutatásokat végez, és megtapasztalja, hogy mi működik jól, mi, mi nem működik jól, mi az, amit igazából jobb, ha hagyunk, és mi az, amit érdemes használni. Nagyon szépen köszönöm a részvételeket Fülöp Hajnalka és Kuru címre a mai műsorunkba. Az első antivírus kiadása a Postmodem műsorának, rövidesen kikerül majd a netre, és akkor, ugye a műsor elején már említettem, a következő hetekben, hónapokban valószínűleg már így fog készülni a műsor, hogy az asztaltársaság ilyen módon gyűlik össze, hogy hárman vagyunk egyszerre a képernyőn, vagy éppen ketten, mint hogy most láthatóak vagytok ti a képernyőn, és így óvjuk meg egymást is a vírusfertőzéstől, meg persze másokat is, de azért szeretnénk, hogyha minél hamarabb véget érne ez a veszélyhelyzet. Köszönöm szépen még egyszer a közzenműködéseteket, Fülöp Hajni digitális szülő illetve az NRC ügyvezetője, és ne feledkezzünk meg Rész Betyár Gáborról, aki a mai adás rendezője volt, neki is köszönjük, és akkor jelentkezünk körülbelül szűk két hét múlva, pedig április 14-én, újra jön majd az Asztalt társaság ilyen virtuális módon. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra!